28 липня 2021 року Перше За годину до світанку Емілі стоїть біля вікна спальні і дивиться на порожню освітлену місяцем Марі Джо Роуд. За спиною хроперо з'явивши рота Родді. Хропіння дратує, і Емілі заздрить тому, що він може відпочити. Вона ж бо прокинулася о чверті на третю і не може заснути досі. Її мучать думки. Вона мала одразу насторожитися, що гібні зателефонували з тією дурницею про дреслера, якого підозрюють у крадіжці авто. Це ж очевидно. Чому вона не здогадалася? Спочатку подумала, чи не починає втрачати розум, як Родді. У цю хвилину вона визнає, що так воно і є. Але ні. Нині її розум гострий, як ніколи. Просто деякі речі настільки великі, настільки очевидні, що ти їх просто ігноруєш, як величезна потворна шафа, до якої звикаєш і ходиш повз не помічаючи, поки не натикаєшся на неї мізинцем або поки тобі не присниться чорна веганська сука. Я розуміла, думає він. я повинна була розуміти я сказала йому, що два окремі епізоди викрадення разюче схожі між собою. Він знизав плечима, відповів, що випадковості трапляються, і я погодилася, прийняла це. Господи, яка дурепа! Вона взагалі не згадувала, принаймні тоді, що Гібні, використовуючи псевдо «Лорен Бокалфан», надсилала запити всім креслов, яких змогла знайти у Твіттері. М ем припускає, що запити на Дали Дреслера справді могли бути збігом. Але Далло, Дреслер і Креслов? Ні. Емілі відвертається від вікна і повільно простує до ванної, притискаючи руку до пульсуючого болем поперека. Ставши навшпиньки, як боляче, вона тягнеться до аптечки і знаходить запорошену коричневу пляшку без етикетки. Всередині дві зелені пігулки, їхній аварійний люк на випадок термінової евакуації. Ем все ще сподівається, що її не станеться. Вона повертається до спальні, дивиться на чоловіка, котрий хропе з роззявленим ротом, і думає, який же він старий. Вона лягає і кладе коричневу пляшечку під подушку. Вона розповість йому те, у чому упевнена нині, і у чому повинна була упевнитися раніше. А поки нехай старий поспить. Емілі лежить на спині, вдивляючись у темряву. Друге. Мелатонін подіяв. Голі прокидається, відчуваючи себе новою людиною. Вона приймає душ і одягається, потім перевіряє телефон. На ніч було встановлено режим «не турбувати». І тепер вона бачить, що о чверті на першу дзвонив Піт Гантлі. На Автовідповідачі повідомлення, але не від Піта. Це його дочка з телефона батька. «Привіт, Голі, це Шона». Тато в лікарні, у нього рецидив, проклятий ковід не відпускає. Він казав, що відчуває себе здоровішим з кожним днем, згадує Голлі, як у пісні «Чикаго». Поніс сміття до сміттєпроводу і знепритомнів у холі. Місіс Лотроп знайшла його і подзвонила на 911. Я з ним всю ніч просиділа. Обійшлося без серцевого нападу і клятої штучної вентиляції легень «Слава Христу». Сьогодні вранці йому здається краще, але я припускаю, що ця херня затягнеться. Вони збираються провести кілька тестів, а потім відправлять його додому. В них місць не вистачає. Цей гівняний вірус повсюди. Бережи себе. На цьому повідомлення закінчується. Голі бажає кинути телефон об стіну. Як сказала б Шона Гантлі, це поганий варіант початку дня. Вона згадує призирливий погляд власниці боулінг-клубу Алтеї Гаверті у відповідь на запропонований лікоть і її розпатякування про фальшивий грип. Без образ, але я так не роблю. Голі зовсім не бажає побачити її в лікарні з натягнутою на товсте обличчя кисневою маскою, але, але вона таки бажає цього. Третє. Голі заїжджає до Бургер Кінг, щоб поснідати, вдягає нову пару рукавичок, щоб заплатити в одному вікні та забрати їжу в наступному. Вона їсть у своєму номері, виписується, а потім вирушає до центру догляду за літніми людьми Ролінг Гілс, Прибуває туди заздалегідь, паркується, відчиняє двері і закурює. Надсилає повідомлення Барбарі, запитуючи, що вона мала на увазі під яким саме. Не отримує відповіді. Та вона її й не очікує. Насправді, не дуже й потрібно. Барб, напевне, упізнала Родні Гарріса і Керрі Дреслера. Голі надзвичайно цікаво, за яких обставин вони з професором Гаррісом познайомилися. Одне знає, напевно. Думка про те, що Барбара і Гарріс знайомі, викликає занепокоєння. Вона гуглить професора Родні Гарріса і отримує купу інформації, включаючи фотографії його молодшої версії зі ще темним волоссям і небагатьма зморшками. Вона гуглить професорку Емілі Гарріс і отримує ще одну купу інформації на підтвердження слів Кіші. Бонні була знайома з Емілі Гарріс, насправді ж працювала на Емілі Гарріс. Родні був знайомий з Кері Дреслером, не поділяв захоплення травичкою, але грав з ним, коли Голден Олдіс потребувала заміни. Родні міг знати Елен Креслоу, тобто міг бути з нею побіжно знайомим. Вони працювали в одній будівлі, і, за словами Кіші Стоун, жінка охоче спілкувалася з людьми. Голі знову пише повідомлення Барбарі, цього разу більш конкретне. «Ти впізнала Родні Гарріса?» Колись зустрічалася з ним? Знаю, що ти зайнята, але дай знати при нагоді. Вона дивиться на годинник. Дев'ята ранку. Години прийому офіційно розпочато. Вона не сподівається отримати щось нове від Віктора Андерсона, та й взагалі щось отримати, і чудово усвідомлює, що так само нічого не отримає від дядька Генрі, але оскільки вона вже тут, то чому б не спробувати? Вона майже, напевно, закінчить до 10-ї, зареєструється у Піті, а потім повернеться до міста. Чи зупиниться вона, щоб поговорити з Ерні Когінсом? Можливо, але не точно. Усі ознаки вказують на Гаррісів. Четверте. Голі прямує до стійки реєстрації і повідомляє, кого хоче відвідати. Жінка за столом, місіс Норман, заглядає у монітор і комусь телефонує. Вона відказує, що зараз Генрі Сіруа миють губкою та підстригають. Віктор Андерсон у зимовому садочку, і хоча він при пам'яті і цілком свідомий, його дуже важко зрозуміти. Якщо голі трохи почекає, то незабаром матиме змогу поспілкуватися з його дружиною, яка чудово розуміє чоловіка. «Евелін чисте золото», – повідомляє місіс Норман. Голі погоджується зачекати на дружину Андерсона, тому що має ідею. Можливо, поганеньку, але наразі єдину. Її напарник у лікарні, Джером у Нью-Йорку, а Барбара зайнята своєю вмираючою подругою. Та й навіть якби була вільна після Четаундовський, Голі не попросить її про допомогу. Вона вмикає iPad і проглядає фотографії будинку 93 по Рідж Роуд на Зілоу. Вартість – 1,7 мільйона доларів. І на Google Street View. Будинок вона вже бачила, а що було б не зайве, то це подивитися на гараж. Але тут на неї чекає розчарування. На фото видно лише його дах. Збільшення картинки не допомагає. Шкода. Заходить струнка жінка. Білі брюки, білі низькі кросівки, модно підстрижене сиве волосся. І наближається до місіс Норман. Вони трохи розмовляють, і місіс Норман вказує на голі. Голі встає, називає своє ім'я і простягає лікоть. Місіс Евелін Андерсон стукає по ньому і запитує, чим може допомогти. «Я хотіла б поставити вашому чоловікові кілька запитань. Лише кілька, якщо це не занадто втомить його». Я розслідую зникнення людини, яка колись працювала в боулінг-клубі – Керрі Дреслера. Знаю, що містер Андерсон іноді грав з ним у боулінг. Місіс Норман сказала, що ви могли б, ну, перекласти, з усмішкою підказує місіс Андерсон. Так, із задоволенням. Я ніколи не зустрічалася з містером Дреслером, але знаю, хто це. Вік розповідав, що він чудово грає у боулінг, та й загалом хороший хлопець. «Ні, не хлопець, а чоловік», – вона стишує голос до шепоту. «Здається, вони іноді виходили на заднє подвір'я, щоб покурити травички?» «Я теж про таке чула», – шепочив у відповідь Голлі. «Ви підозрюєте зітхання нечесну гру?» – Евелін ховає посмішку за маскою. Голлі, котра саме цей підозрює, відповідає, що лише намагається дізнатися, куди той хлопець зник. «Ну, давайте спробуємо», – радісно відказує на це Евілін Андерсон. «Я сумніваюся, чи зможе він вам допомогти, але розум мого чоловіка залишається ясним, як завжди, і йому буде корисно побачити нове обличчя». П'яте. У зимовому садку кілька людей похилого віку підснідують, когось годують. На великому екрані йде ідіотський серіал з підкладеним сміхом. Віктор Андерсон сидить в інвалідному візку, відвернутому від телевізора, і дивиться на газон, де підстригає траву чоловік на газонокосарці. Голлі бачить, що насправді Андерсонів двоє. Перший від плечей до поясу має поставу вантажника, широкі плечі і потужні груди. У другого – худі ноги, що закінчуються босими ступнями, вкритими екземою. На Андерсонові маска n 95 але вона стягнута на шию. Евелін звертається до нього. «Привіт, Красине! Час побачення!» Він озирається, і Голлі бачить, що половина його обличчя стягнута у напруженій гримасі, яка відкриває зуби з лівого боку. Правою стороною обличчя Віктор намагається посміхнутися. Він відказує. «Привіт, Кафуне!» Евелін куйовдить його залізне сиве волосся і цілує в щоку. «Ось тобі компанія!» Ця дівчина, Голлі Гібні, хоче поставити кілька запитань про твої заняття боулінгом. Ти не проти? Він різко схиляє голову вниз, що може бути як згодою, так і запитанням. Він хоче знати, про що саме йтиметься. Кері Дреслер, каже Голлі, ви пам'ятаєте його? Андерсон починає щось бурмотіти, жестикулюючи вузловатою правицею. Ліва рука мертво лежить на бильці стільця долонею догори каже, що чує, не глухий. Голі червоніє. Вибачте. Все нормально. Я б надягла йому маску як слід, але тоді теж нічого не зрозумію. Він вакцинований, і кожен, хто тут є, теж. Вона стишує голос. Кілька медсестер і один із помічників відмовилися, і їх звільнили. Голі постукує себе по плечу. Я також вакцинована. Ти пам'ятаєш містера Дреслера, правда вік? «Ви називали його чоловіком?» «Так», – погоджується Андерсон, і знову кривиться у кривобокій посмішці. Голів вважає, що були часи не такі вже й давні, коли він, мабуть, був схожий на Ліджей Кобба з Набережної, або 12 розлючених чоловіків, красивий і сильний. «Я відійду на хвильку», – повідомляє Евелін і залишає їх. По телевізору тітка щойно сказала щось кумедне. Вибухає історичний сміх. Голлі присуває стілець. Отже, ви і пам'ятаєте, Керрі, містер Андерсон? Так. І ви і пам'ятаєте родні Гаріса, правда? Феппак, в кафмяф, обвето! Евелін повертається з маленькою пляшечкою кетафілу. Каже, ще пак, не знаю, що означає афмяф. Скач-м'яч, так? уточнює Голлі. Андерсон знову різко киває. «Ойф мяф, Дружина знову цілує його, цього разу в скроню, потім стає навколішки і починає втирати крему лускаті стопи. Цей жест чистої непідмінної турботи змушує голі радіти і стримуватися від плачу. «Дай відповідь на запитання, місгібній вік, а потім трохи поговоримо. Хочеш йогурту?» «Ойфю!» «Єдине, що мене дійсно цікавить, містер Андерсон, це те, наскільки добре професор Гарріс знав Керрі. Гадаю, не дуже, чи не так?» Андерсон робить жувальний рух дієздатною стороною обличчя, ніби намагаючись розбудити інший бік. Потім говорить. Голлі розуміє лише кілька слів, зате Евелін – усе. Він каже, що Роді та Керрі були хорошими друзями. «О, погоджується Андерсон і продовжує. Евелін втирає крем і уважно слухає. Кілька разів вона усміхається, а одного разу голосно сміється. Цей сміх набагато природніший, ніж той, що лунає з екрану. Професор не ходив курити з іншими, але іноді після гри пригощав Керрі пивом. Вік каже, що професор спонукав Керрі розповідати про себе, тому що... Тому що більше ніхто не розпитував, здогадується Голлі. Евелін бере кермо до рук. Я хотіла б переконатися, що розумію правильно, а тоді пригощу вас обох йогуртом. Ти сказав, що вони були хорошими друзями?» Андерсон різко киває. «Так. Вони пили пиво в боулінгу. У боулару чи як називається те місце?» «Поуть! Нелі!» «Поруч у Нелі!» – перекладає Евелін і закриває пляшечку. «Ви ще щось хочете почути, пані Гібні? Останніми днями він швидко втомлюється». Голлі. Дружина, яка на коліна, щоб втерти лосьйон у стопи чоловікові, точно може називати її на ім'я. Будь ласка, називайте мене Голлі. Це все, що я хотіла почути. «Чому ви так цікавитеся професором Гаррісом?» – запитує Евелін і злегка морщить ніс. Це не вислизає від уваги Голлі. «Ви знайомі?» «Ну, лише в певному сенсі». Після фіналу турнірів завжди вечеряли в когось вдома. Знаєте, відзначали виграш або програш. Команда Віка переважно програвала. Андерсон заіржавлено сміється і різко киває. І коли настала черга, ми влаштували барбекю на задньому дворі, а професор взявся за гриль. Він сказав, краще сказати, повідав, що я роблю бургери неправильно, випалюю з них поживні речовини чи щось таке. Я терпляче дозволила йому самому робити ті бургери, але вважаю, що то було дуже нечемно. І ще... «Фу!» – втручається Андерсон. Його посмішка жахлива і чарівна одночасно. «Сиві!» Точно. Вони були напівсирі. Я скуштувала і виплюнула. «Але чому вас так цікавить професор Гарріс? Мені здалося, ви казали, що розслідуєте зникнення Керрі?» Голлі надає обличчю найкращого розгубленого виразу. Вірно, але я постійно думаю, що якщо поговорити з певною кількістю членів команди, то неодмінно знайдеться нитка, за яку можна вхопитися. Я вже розмовляла з панами Велчем і Кліпардом. О, вигукує Андерсон, добрий гіюкліп. Старий добрий гіюкліп, неуважно перекладає Евелін. Так, я зрозуміла. Вік, чи професор Гарріс має фургон? Андерсон знову жує, обдумуючи. Потім відказує. «Тубау!» «Я не зрозуміла, любий!» – тривожиться Евелін. Голлі розуміє. Він каже «Субару». Шосте. На ресепшені вона обіцяє пані Норман незабаром повернутися до дядька, а зараз біжить взяти дещо з машини. Брехня. Вона хоче покурити. І ще їй треба подумати. Вона курить у звичній позі. Відкриті водійські дверця та опущена голова, ступні на тротуарі і глибоко дихає перш ніж повернутися всередину, щоб побачитися з дядьком Генрі, якого дивом обминула корона, який блукає бентежним сутінковим світом а може навіть вже й небентежним. У дядька все ще трапляються випадкові короткі періоди просвітління, але проміжки між ними з кожним разом відчутно довшають. Мозок, колись настільки вправний у розпізнаванні імен, номерів і адрес, не кажучи про приховування грошей від племінниці, тепер налаштований на єдину хвилю носій, котра час від часу здіймається всередині його голови. Голі задоволена зустрічю з Віком Андерсоном. Частково тому, що в житті не часто доводиться спостерігати таку тривалу прихильність між чоловіком і дружиною, але головним чином тому, що вона виразно висвітлила особистість Родні Гарріса. Він їздить на Субару, обладнаному як фургон для інвалідів. Чи не дивно, оскільки він, очевидно, не інвалід? Він, здається, Голлі усе більше схожим на того, хто може прикривати хижака з Red Bank або сприяти йому. За словами професора Гарріса, вони з Кері Дреслером не більш, ніж приятелювали. За словами Віка Андерсона, іноді разом пили пиво у сусідньому барі. А і злаки, очевидно, не псували уявлень Гарріса про здорове харчування, як марихуана. Андерсон сказав, що Гарріс заохочував Дреслера розповідати про себе, тому що ніхто інший ніколи цього не робив. Старий добрий професор описує Керрі як самотнього молодого чоловіка. Можливо, таким він і був, але якщо так, то чому Гарріс бреше? Голі раптом спадає на думку, що родній Гарріс був закоханий у дреслера, так само, як за словами Кіші, дружина Гарріса могла бути закоханою у Бонні. Але вона відмахується від цієї думки. Більш імовірним здається те, що Гарріс збирав інформацію. Гарріс не вбиває людей, у його вісі це безглуздо. І навіть думка про те, що дружина йому допомагає, смішна. Тож якщо хід думок голівірний, вони цілком імовірно когось прикривають. Потрібно дізнатися, чи мають вони дітей. Але просто зараз вона має скуштувати гірку пігулку і подивитися на овоч, який все ще схожий на її дядька. Вона встає, щоб іти, і раптом зупиняється. Голі не подобається Фейсбук, лише час від часу вона заходить туди під власним іменем, щоб у зайве не світити обліковий запис. Але часто буває у мережі під ніком Лорен Бокалфан, що й робить просто зараз, і відвідує сторінку Пеннідал. Слід було зробити це раніше, і вона не дивується, побачивши своє ім'я. Відомий місцевий детектив Голі Гібні. Вона ненавидить слово «детектив». Вона слідчий. І вона мала попросити Пенні не публікувати своє ім'я, але не подумала про наслідки. Цікаво, чи знає професор Гарріс, що серед іншого вона розслідує зникнення Бонні Далл? Іншими словами, чи був він на крок попереду неї увесь цей час? А якщо й так, то щойно я його наздогнала. Тихо бурмоче голій повертається в центр догляду за людьми похилого віку Ролінг Гілз, щоб відвідати дядька.